Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli Allahın rahimli Allah'ım adıyla. Həmim. Ha Mim Ain Qədəlikə yuhi ileykə və iləl-ləzənə min qablikə Allahul-Azizul-Həkîm. Qüdrətli və müdrik olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhyədir. Ləhuməfi səməətiə mə fil adlı vaəli. Göylərdə və yerdən nə varsasa ona məxsusdur. O ucadır. Uludur Təkədu səməə tuya təfəor nəmi والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم göylerin birbirinin üstündən çatlayıp yarılmasına az kaldı Mələklər də Rəbbinə həm dilə təriflər deyir və yerdəklər üçün bağışlanma dili Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. V viinə ə Xzuin Allah hfizun alehim ve ma başkasıyla dostluq edənlərə Allah özü nəzarət edir. Sən onların mühafizəçisi değilsən. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا لِتُنذِرَ أُمَّ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ف۪ي رَحْمَتِهِ Vəl-zalimunə mələhum min vəliyin vələ nəsir Əgər Allah istəsəydi, onları vahid bir ümmət edərdi. Lakin O, öz mərhəmətinə istədiyini qoğuşdurur. Zalimların isə nə bir himayəçisi olar, Nə də bir yardımçısı. Əmmit təxuzun min dunihi awliya. Fəllahu huval waliyyu wa huwa yuhyi Onlar özlərinə Allahdan başqa himayəçilər götürdülər. Ərkəndir ki, himayədar ancaq Allahdır. O, ölüləri dirildir. O, hər şeye qadirdir. Və müxtələftum fihim min şey'in fehukmuhu ilallah. Zalikumullah rabbi alayhi tawakkaltu wa İxtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində hökm vermək ancaq Allah'a aittir. Bu mənim rəbbim olan Allahdır. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üst tuturam. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذراكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله göyləri və yeri yaradandır O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yarattı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir benzeri yoktur. O eşidəndir, görendir. Ləhû məqalidu səməvəti vəl-ərd, yəbsütür rizqə limən yəşəəu İnnəhü bi şeyin alim Göylərin və yerin açarları ona məxsustur O istədiyinin ruzisini bol edər İstədiyininkini də azaldar O, hər şeyi biləndir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 كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب الله ettiğini sana vahy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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب onlara məhz elm gəldikdən sonra öz aralarındakı paxıllıq ucubatından ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbindən müəyyən bir vaxtda da ki, söz verilmiş olmasaydı Onların arasında artıq höküm çıxarılmış olardı. Onlardan sonra kitaba varis olanlar da onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədirlər. Fəlizəlikə fəd'u vəstəqim kəmə umirtə vələ tətəbii əhvəəəhum. Qəl Əməntu bima ənzələ Allah mən kitəb və əmərt ləəqdələ bəynəkum Allah rəbbunə və rəbbukum ləna əmələ nə və حُجَّةَ əmələkum lə Allahü yəcmağ beynəna və iləyhil masir Buna görə də sən tövfidə dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de ki, mən Allahın nazil etdiyi kitaba iman gətirdim Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim emellerimiz bize, sizin de emelleriniz size aittir. Bizimle sizin aranızda mübahise edilecek bir şey yoktur. Allah hamımızı bir yere toplayacaktır. Dönüş de yalnız O'nadır. Ve <gülüyor> allazine جون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد qəbul olunduqdan sonra onun barəsində mübahisiyə girişənlərin dəlili Rəbbinin yanında boş şeydir. Onlar dünyada qəzəbə düşər olacaqlar. Axirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir. Allahu-llazi anzaləl kitabe bil haqqi وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبِ Kitabı və tərəzini gerçək həqiqət kimi nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə də o saat yaxındır. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الَّذِينَ في الساعه في ضلال بعيد قيامته inanmayanlar onun tez gelip çatmasını istiyorlar Möminlər isə ondan qorxur və onun həqiqət olduğunu bilirlər. Şübhəsiz ki, o saat barəsində mübahisə edənlər dərim bir azğınlıq içindədirlər. Allahu u bi'ibadihi yarzuq mən yəşək və huvəl qaviyyul əziz. Allah öz qullarına qarşı lütfkardır. O, istədiyinə ruzi verir. O, qüvvətlidir. Qüdrətlidir. Mən kənə yurid harsal axirətə zid lehu fi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ Biz, ahirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun ahirətdə heç bir payı olmaz. Əm ləhum şurəkəu şərəu ləhum minə ddínimə ləm yəəzen bihilləh ələulâ kelimətül fəslilə qudyə beynəhum və inəl zəliminə lahum əzəbun alim ələum 106.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 والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو <الْكَبِير> günahlar özlerine qarşı çevrildikdə Onları bunun qorxusundan titriyən görəcəksən. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə, cənnət baxçalarında məskunlaşacaqlar. Rəbbinin yanında onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Böyük lütfükarlıq da elə budur.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 bağışlayandır şükrün əvəzini verəndir em yəqulū iftara alallāhi kəzibā fa in yəşə illāhu yaxtimu alā qəlbik və yamḥu llāhu l-bāṭila və yuḥiqqu l Yoxsa onlar sənin barəndə, O, Allaha qarşı yalan uydurdu deyirlər. Həgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar. Allah batili silib yox edər və haqqı öz sözləri ilə bərqərar edər. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları biləndir. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ كُلَّارُنُ və sizin nə etdiyinizi bilən odur Və istəcibullezina amanu və amilussalihati və yziduhum min fadlih. Velkafirun lehum azabun O iman gətirib yaxşı əməllər edənlərin duasını qəbul edər və öz lütfünü onlara artırar. Kafirlər üçün isə şiddətli əzab hazırlanmışdır. vəlău basata llahu rızqə liibadihi labəru fil ardi vəlakin yunzilu biqadrin mā yəşā innahu biibadihi xabirun Əgər Allah öz qullarına bolluca rüzü versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar. Lakin O, istədiyi şeyi qədərincə göndərir. Həqiqətən O, öz qullarından xəbərdardır, görəndir. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ və huvəl-veliyyül hamid İnsanlar ümidlərini kəsdikdən sonra yağış endirən və öz mərhəmətini hər yana yayan odur O himayəçidir, tərifə layiqdir وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ <قَدِير> yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması Onun dəlillərindəndir. Allah istədiyi vaxt yarattıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir. O mə əsobakum min musibatin fəbima kasabat əydikum və yafu gələn hər bir müsibət Öz ellerinizle kazandığınız günahlar üzerinledir. Allah günahların çoğunu bağışlar. O ma'an tun bi mu'cizina fil ard ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la Siz yeryüzündə üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayəçiniz olar, nə də bir köməkçiniz. O min ayatihi l Dənizdə dağlar kimi üzən gəmlər də onun dəlillərindəndir.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 Səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətler vardır. Əyyub qohumun bima kasbu və yafu an günahları ucbatından onları məhv edər və ya bir çoxunu bağışlayar. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يص Bizim ayələrimiz barəsində mübahise edənlər, özləri üçün heç bir kurtuluş yeri olmadığını bilecəyler. فَمَا اُوْتِيتُم مِنْ شَيْءٍ Fəmətə'u l-həyəti d-dünyə və mə əndə alləhi xayr və əbqa lilləzīnə əmənun və ələ rabbihim yətevəkkəlun Size verilən hər bir şey dünya həyatının keçici zövqüdür. Allahın yanında olanlar isə daha xeyirli, və daha sürəklidir. Bunlar iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. Və onlar günahları və fəvahişi tərk edənlərdir. O kəslər çünki böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar. Vallazina stecabu O kəsler çünki Rəbbinin dəbətini qəbul edir, namaz qılır, İşləri barədə öz aralarında məsləhətləşir. Onlara verdiyimiz rüzidən Allah yolunda xərcləyirlər. Və alləzina izə əsabəhumul O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. و جزا اسيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين cezası özü kimi pislikdir amma kim bağışlasa və barışsa onun mükafatı Allah'a aidd olar. Həqiqətən o zalımları sevmir. Wala man intasara ba'da zulmihi Haqsızlığa uğradıqdan sonra qisas alanlara heç bir məzəmmət olunmaz İnnaməs səbīlu aləlləzīna yəzlimūna n-nāsa və yəbğūn fil-ardı bəğərir-haqq. Ulā'ika lahum 'azābun Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yeryüzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdilər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı həzab vardır. Hər kim səbr edib bağışlasa, şübhəsiz ki, bu məqsədə uyğun işlərdəndir. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ اللَّهُ كِيمي أَزغْنَلĞA SALSA Bundan sonra onun heç bir himayəçisi olmaz. Sən zalımları əzabı gördükləri zaman qaytmağa bir yol yoxdurmu deyən görəcəksən. Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulli yunzuruna min taraf khafi. Wa qala al-khasirin alladhina khasirun anfusuhum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala fi adhabin muqim jahannam qarshina zaman sən onların zəllilikdən başlarını aşağı salıb Gözücü gizlin gizlin baxdıqlarını görəcəksən. Möminlər deyəcəklər. Şübhəsiz ki, ziyanə uğrayanlar qiyamət günü özlərini və ailələrini itirənlərdir. Həqiqatan zalımlar daimi əzab içində olacaqlar. Wa ma kana lahum min awliya ayansurunahu Kim Allahın gölgesine sığınırsa, onun için hiçbir Onlara Allah'tan başka yardım edecek dostlar olmayacaktır. Allah kimi azgınlığa salsa, onun için hiçbir kurtuluş yolu olmaz. İstəjibu lirabdikum min qabli an yəti yəm ləmə rədlə hū minə Allah ma ləkum min məljə yəmə ədhin, wəma ləkum min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 إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وإن تصب بهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور üzlərini çevirsələr unutma ki biz səni onlara nəzarətçi təyin etməmişik sənin vəzifən ancaq təbliğ etməkdir biz insana Öz mərhəmətimizdən datdırdıqda ona sevinir, onlara öz əlləri ilə etdikləri əməllərin ucbatından bir bəbbəxtlik üzverdikdə isə insanın nankör olduğunu görərsəm. Lillahi mülkü səməvəti vəl-ərd, yəxlüqü məyəşək yəhbü limen yəşəə inəsə və yəhbü limen yəşəə lükur göylərdə və yerdə səltənət Allahındır o istədiyini yaradır kimə qız uşaqları kimə də oğlan uşaqları bəxş edir Əv yüzəvvicuhum zükrənen və inafə və yəcəalu men yəşəəu aqīmə inəhu alimun qadīr Yaxud hər ikisindən oğlan və qız uşaqları verir İstədiyini də sonsuz edir Haqiqatan o biləmdir qabirdir O ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula aw yursila ma yasha innahu aliyun Allah insanla ancaq vəh ilə və ya pərdə arxasından danışır. Yaхуд bir elçi göndərir və o da Allahın izniylə onun istədiyini vəh edir. Həqiqətən o ucadır, müdrikdir. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من O inə kələ təhdi ilə yapayım Must. Bizsənə öz əmrimizə olan ruhu vəh ettik. Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdi. Laçım biz onu kullarımızdan istəiyimizi doğru yola yönətmə üçün bir nur ettik. Əqiyyətən sən onları doğru yola yönəldirsem. Göylerde və yerdə olanların sahibi Allahın yoluna. Şübhəsiz ki bütün işlər, Allah'a gaydır.